ולאחותיכם רוחמה. ריבו ועמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה. פן אפשיתנה ערומה, והצגתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה בצמה. ואת בניה לא ארחם, כי בני זנונים המה. כי זנתה עמם, הובישה הורתם, כי אמרה, אלכה אחרי מאהביי, נותני לחמי ומימי, צמרי ופשטי, שמני ושיקויי. לכן הנני סח את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורידפה את מאהביה, ולא תשיג אותם, ובקשתם, ולא תמצא. ואמרה, אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן, והתירוש והיצהר, וחסף הרבתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו, ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה. ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה. ואיש לא יצילנה מידי. והשבתתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה, וכל מועדה. והשמעותי גפנה ותאנתה, אשר אמרה, אתנה המה לי, אשר נתנו לי מאהבי. וסמתים ליער, ואכלתם חיית השדה. ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחליתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום אדוני. לכן הנה אנוכי מפתיה, והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את כרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה, וענתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ויום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה, ועם עוף השמים, ורמס האדמה, וקשת, וחרב ומלחמה, אשבור מן הארץ, והשכבתים לבטח. וארסתיך לי לעולם,